פרק ה' ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל, ומוצא אותה מקדם מימי עולם. לכן יתנם עד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 והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער, ככפיר בעד רצון, אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. תרום ידך על צריך וכל אויביך ייכרתו. והיה ביום ההוא נאום אדוני והכרתתי סוסיך מקרבך, והעבדתי מרכבותיך. והכרתתי ערי ארצך, והרסתי כל מבצריך. והכרתתי כשפים מידיך, ומעוננים לא יהיו לך. והכרתתי פסיליך ומצבותיך מקרבך. ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. ונטשתי אשריך מקרבך, והשמדתי עריך. ועשיתי באף ובחמה נקם את הגויים אשר לא שמעו.